Lehenik azpimagatzekoa hiru hizkuntzetan euskaraz Frantsesset eta gazteleat eraabilargia dela didanik transfermoga ataria. Mementoko, baia eta Donostia pasabideari buruzko informazioak eskaintzen ditu, baina hemendik zonbaitila beterat, departmendua eta Akitania mailako eskaintza gehiago ere eskuragagi emanen ditu. Biziletaz, Autoz eta hau entzata parkalikuak nondiren eta zer presiotan zehaztuz, itxasontziz treinez gazez edo autobusez gargaiatzeko aukera guziak aztertuak dira ordutegi prezio eta konpainen webgunetarat lotura zuzenak proposatuak dira Laster Open data ibilbide kalkulagairu bat martxan ria izanen da trainarentzat uztaililean eta beste garraio omota guzientzat helduen abendutik goizi Trena interesgarri bat ere badu autobusen kasuan konpaina desberdinen ordutegi eta prezioak konparatzen hal baiitzira pro Hishiki orai arte Altza eta Urulaina autobus konpainiek bakarrik proposatzen zuten Bayona Donostia linea, baina Le Basque autobus konpainiak Starshipper xarearekin bategin du eta Okzitaniako Tolosatik donostiarat Amar eurotan bidaiak proposatzen hasi da, bost euro eta zazpie euro artean eginez eskaintza baiona donostiarentzat. zat. Linea hau joan ostegunean estrenatua izan zen. Manera bat hoartzeko ere, auto hartzea baino merkeago atera daitekela bidaia autobusa edo trein hartu adibidez.